Orden att avbryta förföljandet hade gått ut till båda flankernas kavalleri. Befallningen kom från Rensköld själv. Han måste ha varit högst ovillig att förlora greppet över sitt kavalleri. Något som alltid hotade då skvadroner gav sig iväg på yviga förföljelseritter som man visste kunde räcka i flera mil. Att hålla rytteriet fast i sin hand var ett måste då infanteriets läge för stunden var högst förvirrat. Dessutom måste man ha kavalleriet för att utföra stridsplanen. De hade ju uppgiften att rida spärr mot ett möjligt ryskt återtåg norrut från lägret. Renskölds order ledde till att en stor del av det ryska rytteriet räddades ur en svår knipa och kunde dra sig undan för reorganisation. Detta är dock något som kan konstateras av en eftervärld som har en klar och fullständig bild av läget. Utifrån vad fältmarschalken visste för tillfället måste dock sägas att hans beslut kanske inte var storartat men dock formellt korrekt. I det här laget hade fotfolket ute på högra kanten, sammanlagt tio bataljoner, helt passerat den bakre reduttlinjen. Levenhaupt var fast bestämd att pressa vidare mot det ryska lägret och slå ut ett anfall. Han hade ju skyndats på av ren och planen förutsatte ett direkt anfall. Lägret var huvudanfallsmålet. Från hans plats steg marken svagt uppåt. Och han kunde se lägrets närmaste kant, den vänstra. Den skymtade mindre än tusen meter bort. Och generalen tyckte att den såg inbjudande glest besatt ut. Det såg också ut som om ryssarna börjat spänna hästarna för trossen och fördelar av artilleriet. Det finns uppgifter om att några förband redan dragits över Vorskla. Möjligen hade dessa uppdraget att säkra vägen över floden. Ryssarnas nerver hade tydligen råkat i dallring och det var inte utan orsak. Den skyddande linjen över redutter var passerad och det egna rytteriet var till största delen slaget på flykten. Det generalen kunde se var nog ingen direkt, reträtt. Sannolikt var det ryska beredskapsåtgärder inför en möjlig reträtt från slagfältet. Slaget hade trots allt börjat allt annat än bra för de ryska vapnen. Raderna av blåklätt fotfolk rörde sig mot lägret. När de kom fram till några körspärslundar drygt hundra meter från lägrets vallar blev det stopp. Vägen framåt blockerades av en tvärbrant regndal som skar litet sår genom landskapet. Den var endast cirka fem meter bred men mycket djup. Man tvingades att gå runt för att komma i läge för anfall. Under tiden utsattes de för tung beskjutning från lägret. Bataljonerna var inte helt samlade. Några gardesbataljoner hade täten. En del av de förband som tvingas slå sig igenom skanslinjen släpade efter. Chefen för grännad rosenstjärna som tidigare frågat Gyllen Krok vart han skulle ta vägen med sitt folk fick antingen klena direktiv eller missförstod dem rakt av. Rosenskärna hade kommenderat iväg sitt folk rakt mot lägret och de stod ett tag helt alena framför det med projektiler fräsande genom leden och väntade villrådigt på vidare order. Grenadjärrbataljonen tappade en hel del folk både i döda och sårade innan de kunde sluta an till de andra gardesbataljonerna. Kungen tillsammans med hela sin svit av drabanter, gardeskarar, hovfolk och uppvaktare befann sig i närheten av Levenhaupts tio bataljoner. Under genombrytningen av skanssystemet hade man hållit sig en bit bakom stridslinjen men hade då blivit ansatt av kosaker som svärmat kring dem på alla sidor. Dessa utgjorde inget större hot, då de sin vana trogen nöjt sig med att på avstånd under rop och skrän kasta skott mot sällskapet. Man ville ändå stärka monarkens vakt, och en drabantkorpral, bror Rolamb, sändes iväg för att finna friskt folk. Rolamb var 40 år. En bildad kar som en gång varit askultant i Svea hovrätt men som istället blivit krigare och författare av nödrimad royalistisk lyrik.